Hondjes wat net Anno plaf, Anno plaf, Anno plaf. Hondjes is hondjes en al plaf weer plaf die hele dag weer. Die kan je kiezen, s'mos hulle bang, ver hulle bang, ver hulle bang. Die kan je kiezen, s'mos hulle bang, van die hondjes wil hulle bang. is wat net aan aan hoop blaf aan weer laat die hele dag ja, al die hassies ja die hassies ja die hassies ja ja hulle al die hassies ja ja dit doen hulle alte graag eh ah, gaan roep gauw verwachter en verviefie hierdie program is die Sienbamba stories van die hoentjies en jy en die kat mag maar saam luister baie welkom in allemaal wat ingeskakel is en dankie daarvoor laas week het ons so paar moeds en moenies aangeraak oor uh, en so paar ruglijne van hoe om jou hoentjie te kies en uh, aan die gesin voort te stel enzovoorts nou ons het ook daar Uh, geraak aan wat er honderrasse aanvaarbaar is vir kinders of dan nie uh, en nou die familievriendelike hoentjies so uh, uh, wat er dit so wees en onder wat er omstandighede hierdie week beweeg ons aan na uh, uh, honderras wat oor die algemeen uh, bespreek word en vandag lei ons in met die rottweiler Oké. Okay, so terwyl u reg skuif om die Rotwyle storie te luister, kom ons luister eers na ehm um, Aufawal en hulle sing vir ons Forever Young. as hy ons, as ons het kry, dan maak ons so, Alphawol, Forever Young. Ok, ons kop af so'n bykie achtergrond oor die se geschiedenis en sy herkomst. Voor ons dan uh, sy temperament en uh, ander eindskappe. Voor ons daarna saluur, die Rottweiler word beskouw as een van die oudste honderrasse. Die oorsprong daarvan strek terug tot by die Romeinse tyd. Rottweilers was as herdersonde aangehou om een Romeinse legioene wat oor die Alpe getrek het te beskerm en hulle vee aan te jacht. In die streek Rottweil het hierdie honde van die uh, ander inheemse honde daar ontmoet en met hulle gemeng om een natuurlijke kruising te skip. Hierdie ras uh, het sy naam gekry van die ou vry -stad. nie die vry stad nie, die ou vry stad Rottweil was die stadse naam, en hulle was aanvankelijk bekend as die Rottweil slachtershonde, aangezien hulle grotendeels dier die slachters geteel was as beskerming van hulle kuddes. Met der tyd het Rottweilers ook in die uh, eerste klas waghond ontwikkel, wat uh, ook as een trekkond gebruik kon word om die vee aan te jaag. Die hoofdaak van die Rottweiler was die bestuur van die bewa en bewaking van die troppe vee en die verdediging van hulle eienaars en hulle eiendom. Tijdens die opbouw na die Eerste Wereldoorlog het een groot vraag aan politiehonde ontstaan wat geleid het tot die herleving en belangstelling in die Rottweiler. Tijdens die Eerste, uh, die eerste en Tweede Wereldoorlog het Rottweilers gedien, dienst gedoen in verskillende rolle Uh, onder meer as uh, boodskappers, ambulancehonde, trekhonde en waghonde. Die Deutcher Rottweiler Club was die eerste Rottweiler Club in Duitsland met so wat 500 Rottweiler uh, ledetal wat opgeleid was as werkershonde en in, uh, is op 13 januari 1914 eerst gestig. En dit was gevolg dier die totstandkoming van die Soeddeutcher Uh, Rottweiler Club op 27 april 1915 wat sy lidsmaatskappe meer as 3000 getel het en die honde meer as waghonde opgeleid het. Die doelwitte van die twee klaps was nie die selfde en daar halwe het die klaps saamgesmeld om die algemeiner Duitser uh, Rottweiler klap 1921 te vorm Dit is op 27 januari 1924 amtelik in die register van clubs en verenigings opgeteken by de Strixhof in Stuttgart en word wereldwijd erken as die thuisklub van die Rottweiler. In 1931 is die Rottweiler amtelik erken door die Amerikaanse kennelklub en in 1936 is Rottweilers in Stuttgart krafts in Britannia uitgestal. In 1966 is een aparte register voor die ras geopen in die middel van die negentiger jare, bereik die gewuldheid van die rotwaalere hoogtepunt van alle tyde en is dit die meest geregistreerde hond van die Amerikaanse kennelklap. In 2017 het die American Kennel Club. Uh, so 5 jaar terug ne, die Rottweiler aangewees as die 8ste gewildste ras in die Verenigde Staten. Nou ja, na allerlei die achtergrondinformatie, kom ons luister na Anne Marie en sy sê You Needed Me as een liedje van 1978 en Lekker luister! You me strength to stand alone again To face the world out on my own again You put me high upon a pedestal So high that I could always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 I finally found someone who really cares You held my hand When it was cold When I was lost straight to stand the road again to face the Uh, dit was Anne-Marie Nog uh, uh, Kunstenaar wat te vroeg gegaan het Een uh, baie rustige stem En uh, ja, ek hou van baie van uh, Al haar plate Ons stap aan en ons kom nou By die hond self uit En wat hier in gedachte Gehou moet word is dat Enige eigenskap wat aan die uh, honderrasse toegeskryf word, slechts een algemene aanduiding van die basisse kenmerke van die spesifieke rasvoorstel. Baie factoren draad daartoe by, dat daar toch afweikings van die norm kan voorkom. Die AKC standaard, nou dit is die American Kennel Club standaard, beskryf die Rottweiler as een kalm, selfversekerde en moedige hond, met een selfverzekerde afseidigheid wat om nie tot onmiddelike en oordeelkundige vriendskap verleen nie. Ek kan een paar negatieve eigenskap vir my, dier een volwassen hond uit die diereskeiling of reddingsgroep te kies. Met die volwassen hond kan nie makkelijk sien wat jy krij. En baie volwassen rottweilers het reeds bewys wat hulle is dat hulle nie die uh, negatieve eigenskap het als sulks nie. As jy een hoentjie wil hee, kan jy negatieve eigenskap vir my door die rechte teler en die rechte hoentjie te kies. Ongelukkig kan jy gewoonlik nie sien of een hoentjie temperament of gezondheidsprobleme geërf het, uh, totdat hulle groot is nie. Uiteindelik kan jy negatieve eigenskap vir my door die rotwalder op te lei om jy te respecteer. Ja, ek sikkel met een Jack Russell om die <laughs> eigenskap en om in te kry, maar ja, hy word groot en uh, kom ons kyk wat draai hy een dag uit. Sommige Rottweilers is ernstig geworden, terwyl ander weer gelukkige narre is. Uh, maar oor die algemeen is die Rottweiler geneig om stillekies en met die afwachtende houding, te reageer op invloede in sy omgeving soos vreemde besienswaardighede en geleide. Hierdie gespierde hond het ruimte en oefening nodig, vinnige dagelikse wandelings, interactieve socialiseringssessies en gereelde geleenthede om uit te strek en te hardloop. Nou, verstandelike oefening is nog belangriker en word waardeer dier die hond self sigeologiese oefening sluit gevorderde gehoorzaamheidsklasse in en beginnersklasse ook of selfs die shoot klasse as u 'n rotti van die Duitse shoot bekom. Nou shoot is 'n hondesport wat beskerming, gehoorsaamheid en opsporing kombineer. Rottweilers moet op een vroege ouderdom degelijk gesocialiseer word en dit sê ek maar met elke ras en dit is waar van elke ras so dat hulle territoriale te, te, te, instinkte eerder as on, onoordeelkundige beheer uh, word. Hulle kan agressief wees met ander honde van die geslag en baie, uh, hoewel baie van die Rottweilers vreedsam met die uh, uh, gesinskat sal saamleem is uh, ander individue roofzichtig teenoor katte die meeste rottweilers is geneig tot oorheersing en sal toets vir uh, hulle positie in die gesins uh, hierargie of die gesinsorde sal mys het noem maar hulle sal selfverzekerde eienaar respecteer wat weet hoe om een sterk hond te leid Oor die algemeen is die rottweilere uitstekende bekwame met in die rechte hande. Maar uh, sonder deelopende geselskap, socialisering, gehoorzaamheidsopleiding en toesig is hy te veel hond vir baie van die huishoudings. Die BG's sê You won again lekker luister Die broers giep Bee en hy het gesing You Won Again Terug by ons gesprekse kern as hy een hond wil hee wat groot is, bonkig en gespierd makkelijk is om te verzorg oor die algemeen kalm en selfverzekerd is biolojaal aan sy gesin is met intimiderende voorkomst is die rotwiler miskien die rechte ding vir jy. As jy nie hond wil heen nie, uh, wat een uh, zwaar hond is, wat op sy, op jou voete wil sit, op jou uh, skoot wil heen en sy gewicht teen jou been wil heen nie, wat uitbindig rondspring en teen jou opspring as jy uh, jong hond nie, vernietigend is as hy verveeld is of nie genoeg oefen nie, die uh, voorsiening van genoeg socialisering so dat uh, beskerm uh, nie agressie word nie uh, weer eens uh, vereiste is moendelike agressie teenoord ander dieren openbaar sy eie wil met selfverzekerde eienaar uh, wat die uh, leiding kan neem een potentiele kwail individue met massieve koppe en los lippe en nou Gassigheid ook, winnerigheid, wat die familie allemaal na mekaar sitte en kyk, wanneer die oinkie daar onder die stoel sy wel uh, omself verlicht, sal my sê. Rechtsverplichting dit is uh, die openbare persepsie, toekomstige rasverbod, versekeringsprobleme, verhoogte kans op rechtsgedinge, ‘n menigte ernstige gezondheidsprobleme en 'n kort levensduur, dan uh, is die rotwale miskie meer weg vir jou nie. Hou in gedachte dat die erfenis van temperament minder voorspelbaar is as die erfenis van fysische eigenskap soos groote of vergieting. Nou vergieting praat ons van hare verloor uh, op die banke en in die onder die banke en op die nebels en oorels. Temperament en gedrag word ook gevormd dier opvoeding en opleiding. Die Christi minstrels sing volgens Green Green. Lekker luister. the green, green, it's green they say On the far side of the hill Kareem Green, I'm going away To where the grass is greener still Now there ain't nobody in this whole wide world Gonna tell me how to spend my time I'm just a good-loving, rambling man Say, buddy, can you spare me a dime? Hear me crying, it's a As hy christie minstrels met green-green, lekker sing saam een sam hulle ander ene natuurlijk is, uh, iets van this land is my land, uh, net so lekker om saam te sing daar. Nou kom ons by meer eigenskappe en kenmerke van Rottweilers as ek een Rottweiler oorweeg sou ek die weieverscheidene temperamente vir uh, daar is verskilende teellijne van Rottweilers, elkeen teel vir een ander doel en een ander temperament as jy een gesinspaad wil hee wil jy nie een hoog energieke werkleine heen nie jy wil een goedhartige hond hee wat onskuldige mense nie skare berokke nie, sy tenwoordigheid alleen sal voldoende wees om indringers af te skrik aan die ander kant, as jy een hond wil hee, dat uh, jy hond moet meding in sport van soetshond, uh, wat ek net in verduidelik het wat het is wil jy een hoë energie werkleine hee met rottweilers meer is so die meeste ander rasse, moet jy weet wat jy uh, wil hee voordat jy telers gaan skakel of besoek. Jy moet die rechte vraag vraag, anders kan jy dalk rottweiler hee wat glad nie is wat jy gesoek het nie, en moendelike individie wat te veel is om uh, te hanteer vir jy specifiek. Om jy soek toch na uitdagender, nog uitdagender te maak, teel sommige idiotiese telers, rottweilers, om gevaarlik skerp te wees. Nou, skerp honde is nie beskermend nie. Dit is onstabiel, wat die kans dat hulle uh, onskuldige persoon of uh, ander dier sal aanval uh, groot is. Daar is ook rottweilers wat skelm of CNV-achtig is, uh, ander vorm van onstabiliteit wat uh, hulle potentie heel gevaarlik maak. Want as so'n hond jou aanval, ek bevrees jy gaan tweede kom. Die verskaffing van genoegsame psychologische stimulatie. Rottweilers moet nie gekies word door mense, wat net een hond wil hee, om in die tuin, moet, wat uh, in die tuin moet rondhang nie. Hierdie werk honde floreer net, as jy interessante dinge vir hulle vind om te doen. Maak jy Rotweiler betrokke by behendigheid, hindernisbaan en, uh, of gevorderde gehoorzaamheidsopleiding uh, of uh, selfs soetshond, soos ek verduidelik het, Duitse beskermingshond spoort. Speel gaan haal speelikies, neem hulle vir gereelde stappen, Hulle moet fysische afzetpunte vir hulle energie hee en geestelike afzetpunte vir hulle entelde gente uh, verstand. Vir hulle potentiele diere agressie, die meeste rottweilers is goed met ander truteldiere in hulle eie gesin, maar sommige stoon roofacht, roofgedrag teen oor katte en baie rottweilers is agressief teen oor ander honde van die selfde geslag Vanaf een vroeg ouderdom moet jy die heel eerste teken van agressie rechtstel. As jy een voorval laat voorbij gaan sal een ander, o, o, o, sal een ander gebeur en een ander totdat die slechte gewoonte vastgelee is, laat het routine beginnen raak. Nou rechtsverplichtinge, rottweilers kan gericht wees op een verbod en uh, in sekere gebiede op die, uh, of op die weiring van huis-eienaarskap dit is maar net, soos ek sê, omdat hulle uh, uh, uh, uh, reputatie het en uh, hulle is vredelike sterkonde, so uh, uh, voorzorg materiels. In hierdie dag en tyd moet die wet aansprekelijkheid of aansprekelijk hierdie oorweeg uh, om enige ras te, te enige ras wat besit wat intermederend lyk en geskienis as een waard gehond het moet beperk of uh, ja, beheer word. Mense is vanniger om te dagvaar as so enige iets doen wat selfs op een afstand bedenkelijk is. Ja, uh, as een rottweiler vir blaf gaan jy een groter reageer of 'n reaksie daarop hê is wanneer 'n uh, uh, toe uh, toe pomfie blaf, jy weet. Uh jy gaan beskou asof jy aangeval is en dan gaan kla jy. En dit gee die hond 'n lelike reputasie. Nou kom ons skep nou eers weer asem en ons luister na dan 'n wenner and say say let the children have a world mm -hmm. Dana Hoener, ek sê altyd die vrou kan maar sy kan maar ver in die wereld kitty gaan sing, dit sal treffer word, en om hierdie ene rechtig te probeer uh, te, te waardeer, hierdie liekie wat sy nou net gesing het, moet mys gaan kyk wat sy saam met die gehoorgestreemde kinders uh, die liekie opneem uh, is rarig een mm, baie mooie liekie en een baie mooie uh, vertolking daarvan. <laughs> Oké, okay, ernstige gezondheidsprobleme is die vijfde punt wat ons na nakyk. Baie rottweilers word 12 of 13 jaar oud, dat het nie veel baie oud is vir een hond nie, ne? maar baie ander sterf vroeg op een ouderdom van 6 of 7 aan verlammende gewrugsziektes, beenkanker, hartziektes, opgeblaasenheid of epilepsie. Uh, lees meer oor rottweiler gezondheid wanneer jy kan zie krijg eh uh, het uh, oor die algemeen meer skete as die gemiddelde honderas. Nou hier is punt wat ons ook net na aangeraak, punt nummer 6, hulle gassigheid, winnerigheid, wat hy kan laat hardloop verdekking. <laughs> Kommerciele die eten vererger winnerigheid door veselachtige of moeilik verteerbare bestanddele in te sluit. Rottweilers, wat een thuisgemaakte dieet van rechte vlees en groente krij, het baie minder probleme met gassigheid. Socialiseringsvereistes, sommige, uh, dit is punt nummer 7, die socialiseringsvereistes, sommige Rottweilers is bonkige knuffels wat beleefd, teenoor amal is, maar die meeste Rottweilers het ten minste beskermende instink teenoor vreemdelinge. Hulle het uitgebreide blootstelling aan vriendelike mense nodig, so hulle die normale gedrag van, a, a goeie, a, van a goeie mense kan herken. Dan kan hulle die verskil herken as iemand abnormaal optree. Sonder noukerige socialisering kan een rotweiler verammel achterdochtig wees en ongegronde agressie toon. Die verskaffing van die rechte balans tussen in oefening, punt nummer 8. Jong Rottweilers het, on, het genoeg oefening nodig om hulle maar te hou, maar nie so seer dat hulle groeiende benen gewrikte en ligamente te benadruk en beskadig word nie. Volwassen Rottweilers het genoeg oefening nodig om hulle in vorm te hou, maar nie kilometers loop of hardloop nie en nooit in warm of vochtige weer nie. Hulle zwart jas is geneigd tot oorverretting. Aangezien jy hulle oefening moet beperk, kan jong Rodweilers onbedagsaam wees om het so te stel. Hulle kan, sal doorsteer jy huis met ongekoordineerde gemak rondloop, alleen gelaat raak jong Rodweilers verveeld en vernietigend, en hulle krachte Uh, of krachtige kake kan die sitkamer vannacht uh, wel, minder maak is wat het eindelijk is, is erg vernietig Punt 9, die sterk temperament nou vooral by die reentjies, die beste rottweilers is veelzijdige werkhonde wat baie kan leer sommige individue vooral jong reent is so oorheersend en baas dat opleiding een ware uitdaging is. Daar die honde sal jou laat bewys dat jy dinge kan doen. Jy moet hulle dier absolute konsekwentheid weis dat jy bedoel wat jy sê. Met ander woorde, jy moet die rot leer om jy te respecteer. Een hond wat jou respecteer sal doen wat jy sê en sal stop wat jy doen as jy uh, uh, uh, vir hom as jy nou bijvoorbeeld vir hom nees sê. 10 afwerping, soos ek net al gesê het, ons praat van gieten of die verloor van haare, uh, vir so een kort haar hond, gooi rottweilers meer as wie jy dink, uh, gooi is ook dan, giet hulle, meer as wie jy dink, aan die hoekant van die gemiddelde Edison Lighthouse sê eh, Liefde groei Love grows where my rosemary goes Like a oyster dit is in Lighthouse, hulle sê liefde groei daar waar Rosemary is Love grows by Rosemary goes uh, by een gewulde liekie in die 70's uh, ja ons kom nou by nou as jy vooraf navorsing gedoen het uh, soos byvoorbeeld om hier die program te luister byvoorbeeld jy yeah, uh, oor die Rottweiler RAS weet jy reeds dat die Amerikaanse kennelklub een kort stert in hulle rasstandaarde vir Rottweilers voorskryf. Nou stert afsnui is om verskillende redes die manier om die lengte van die stert van die hond te verander. Historisch is Rottweiler uh, sy sterte om praktische redes verweider soos om stertbeserings te voorkom aangezien die ras een werkende type is wat baie streng fysische activiteiten ervaar. Vegrasse, amper, amper lees ek daar vergasse, uh, vegrasse het ook sterk stertverweidering gebruik om swakpunten by die hond te verminder. Daar was ook een tyd dat daar gedink is dat die sterk stertverweidering, een hondse rugsterkte, en spoed verbeter en die risiko van ons dolheid vermy. Die meeste van hierdie oortuigings is echter verkeerd bewys. Baie mense bevoef vandag nog sterk stert dok soos dit bekend staan om een sterk af te sny, hulle sê hulle die sterk word gedok. Sommige van die bo-genoemde redes, meestal vir kosmet, uh, kosmetische is wat hulle dit doen. Nou uh, nou is daar al jaren lang debat gevoer oor stert dok en die ethiek daarvan uh, of daaraan verbonde. Die eenkant voel oh, of uh, sommige telers en eienaars hulle honde onnodige pijn veroorzaak dier hulle aan die operasie te ont onderwerp. Vooral as dokwerke werke uh, werk, uh, slecht vir kosmetische doeleindes gedoen word. Intussen uh, staan die ander kant dier die rasstandaarde uh, te volg. Baie artikels loop op die internet rond en verdedig die een kant of die ander kant. Duitsland, die land van oorsprong van die rottweiler ras, het uh, selfs al uh, vorme van stertverweideringe verbiedt waar dit aanvankelijk vereiste was vir competities, dat die uh, hondse stert gedok moet wees. Uh, of anders te word hulle gedisqualificeer, ek weet in Suid-Afrika is dit die geval. Daar is een wet wat sê, jy mag nie die hondse stert afsnij nie, so as jy een rottweiler competitie uh, aan deelneem en jy skryf jou rottweiler in met gedokte stert, as ek bevrees, jy is onmiddellik gedisqualificeer maak jy saak wat sy kampioen jy het nie, nou so wonderlik as wat rottweilers kan wees as hulle nie die hond verammel nie jy moet nie net toegeweid wees op, uh, aan die opleiding en socialisering van die rottweiler nie jy moet ook met mense omgaan wat die ras nie verstaan nie en dit vooraf veroordeel ja, mense is genuig om die hond uh, as, as hulle om die eerste keer sien, dan sê hulle, oe, nie jy weet, dit, dit is absoluut nie maar hulle ken nie die sachte kant van die rottweiler nie en dit is jou as rottweiler eienaar uh, se plig sal ek sê, om die hond voor te stel aan mense wat nie die ondervinding met hulle het nie, as gevolg van slechte of tragiese ervarings met rottweilers, of aan een groot ras, het sommige stede die ras verbied. Ek weet, dit ook die geval met uh, steffies. Hulle word ook somme uh, lukraak, word hulle so verban voordat die mense weet precies wat het is eigentlik. is in sy groot woord. Dit is onrechtverdig om die hele ras te beoordeel volgens die optrede van een paar maar dit is een realiteit waarmee jy te maak het as jy een Rottweiler besit. Jy kan jy bijdra lever om jy reputatie van die ras te verlos door jy Rottweiler op te lei om mense te gehoorzaam en te respecteer. Die belangrikste is, moet nie jy Rottie in die achterplaas sit en vergeet van hom nie. Dit is een hond wat loyaal is aan sy mense, en wat by hulle wil wees hy wil deel van die gesin wees as hy om die leiding en structuur gee wat hy nodig het word hy beloon met a, een van die beste metgezelle ter wereld okay, ons bedank jy vir die saamluister en ons vertrou dat hy na deze die rottweiler so bykie beter sal verstaan of dat hy finaal jou besluit kon neem of dit die hond vir jou is of nie. Nou, een uh, baie uh, lekker dag vir al ons hondenliebbers, uh, e en die gesin, wat natuurlijk vir wachter insluit, jy moet een volle, liefdevolle en wonderlijke familiedag verder saam geniet, Doen wat jylle geniet en geniet wat jylle doen. Ek groet en ek speel uit met, ek gaan sommer twee liedjes gebruik om jy uit te speel. Eerst jyn is Engelbert Amperdien en hy sê hy is man zonder liefde, Man Without Love, en dan Herb Elpert met die uh, uh, basorkes. En uh, ja, dit sal hy wees wat dan vir ons uit gaan speel. Lekker dag verder by I can remember when we walked together sharing the love i thought would last forever light to show the way so we can follow. Waiting inside her eyes was my tomorrow. Then something changed her mind, her kisses told me. Cannot face this world That's falling down on me So if you see my girl Please send her home to me Tell her about my heart that slowly dies Say I can't stop myself From